Ham ved jeg ikke en skid om, men heldigvis har jeg allieret mig med Sti Jensen, lektor på Center for Afrika Studier ved Københavns Universitet. Så er han også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks National sikon. Hej Sti og velkommen til. Tak. Sti, jeg har et problem. Jeg skal have lavet en fremlæggelse om Nelson Mandela, og du bliver simpelthen nødt til at hjælpe mig. Hvem og hvad er Nelson Mandela? Altså, jeg vil sige, jeg vil være så benhård at sige, at han er nok en af de af vores tids allerallerstørste helte. Ja. Øh, men hvis vi skal gå lidt mere sådan formelt til værks, ikke, så kan man sige, at han var det moderne Sydafrikas første demokratisk valgte sorte leder. Bum. Meget kort. Og så var han en mand jo. En frihedskæmper, kan man kalde om det? En frihedskæmper i den grad. Ja. Ikke? Altså, man kan sige, at han har hele tiden kæmpet for det gode. Ja. Ikke? Og, og, og det gør ham jo til den her... Ufattelig held, ikke? Ja. Æh, fordi det er faktisk svært at sætte nogle, pege nogle fingre af ham, fordi han har gjort så meget rigtigt. Ja. Og hvis vi ligesom skal forstå nogle af de der baggrunde for, hvorfor han har gjort rigtig meget rigtigt, ikke, det er, han, han vokser sådan set op på landet, relativt øh, øh, fattigt øh, vilkår, øh, der er lidt husdyr, han skal holde øje med, og sådan noget lignende, og så vokser han op der, og så, så kunne han godt tænke sig at blive uddannet. Øh, ja. men, men i Sydafrika, i apartheid-tiden, så er det rigtig, rigtig svært som sort at få en uddannelse. Så han bokser, fordi det der, det er jo, det er jo for de hvide, der er privilegeret ja, her. det er når han har han bokser virkelig med det her, ikke? men han er virkelig opsat på, at han skal simpelthen være uddannet. Og så samtidig i sin kamp der, der bliver han jo også forsuret over det her apartheid-system, Så han begynder også at organisere sig og være med til at, at, at starte nogle forskellige grupper. Først nogle studentergrupper, men så også nogle lidt mere brede grupper. Han kommer så med i den, der hedder African National Congress, mm. som er sådan et parti af sorte, som vil kæmpe for... Øh, eller kæmpe mod, vil jeg måske nærmere sige, det her apartheid -styr, det her hvide mindretalsstyre, som undertrykker alle ikke-hvide i Sydafrika. Jamen, du har lidt været inde på det. Kan du så kort opsummere, måske, Nelson Mandelas historie? Han startede simpelthen som en, en ung knæk, der bare rigtig gerne vil uddanne sig selv. Ja, og så synes jeg også, at det er så vigtigt at sige videre i hans historie. Det er jo så, at han så organiserer sig og begynder at tale imod styret, mm. apartheid -styr, så bliver han sat i fængsel. Nå. Og så sidder han jo 27 år i fængsel, blandt andet på en ø, som hedder Robben Island. Ikke? Ja. Øh, og han bliver ved med at ligesom, øh, tale for det her mangfoldige Sydafrika. Øh, og så kan man sige, på et eller andet tidspunkt, så går det rigtig dårligt for apartheidstyret, så Partheidstyrets leder på daværende tidspunkt, de Klerk, Frederik de Klerk fra National Party, som er leder af landet, han går sådan set i dialog med Mandela, fordi han kan godt finde ud af, Mandela. Han er simpelthen talsmand for alle ikke-hvide i Sydafrika. Ja. Så han bliver ligesom nødt til at finde ud af, hvordan løser vi de her problemer, vi står overfor her. Og de Klerk finder ret hurtigt ud af i samarbejdet, at Mandela der, jamen han er jo ikke sådan en radikal fundamentalistisk person, han er en, som øh, vil have et samfund, der inkluderer alle, ja. så han finder ud af, det er måske faktisk ikke så dårligt, hvis vi laver en anden transition, ja. hvor vi ligesom får, får skabt demokratiske valg, hvor alle kan, kan, kan deltage. Og det sker så øh, i 94, hvor Nelson Mandela så bliver præsident for Sydafrika. Ja. Og på den måde ender eller slutter den, øh, ja, det apartheid styret. Det slutter simpelthen med ham. Okay? Ja. Og det der så også er det er jo igen det her med at i den her regering og i partiet så indoptager man også folk fra alle de andre øh, etniske grupper der er i Sydafrika herunder også de hvide her. Og det der måske gør det endnu mere tankevækkende, når man snakker om afrikanske ledere der, han sidder i en periode. Han vælger så i, i 1999 så vælger han så at sige, jeg har gjort hvad jeg skal gøre her øh, som leder her. Nu vil jeg give det patient videre. Ja, nu giver stafetten videre. Jeg tager lige hurtigt skridt tilbage, for jeg vil gerne vide, du sagde, at han lavede nogle studentergrupper, da han var ung og sådan noget, og lavede nogle små, som, som små grupper, hvor man ligesom var utilfreds med apartheidstyret. Hmm. Var det også kun sorte, der var med det? Det var primært sorte, der var med her, og det var jo ikke kun, noget med, men det var ikke kun diskussionsklubber. Man var også ude og lave demonstrationer og andre aktiviteter mod apartheidstyret, ikke? Og der kan man sige, at apartheidstyret var ikke specielt rummelige, så de lavede jo retssager mod folk. Hvis vi kort kan vinde, så hvorfor var det, at han kunne blive ved med at have så stor en indflydelse, når han sad i fængsel i 27 år? Det, der jo sådan set sker, det er jo sådan set det der fængt fængsler, hvor han sad i. Ikke? Der var ikke kun ham, men der var også en række andre af de her ældre... Uh, ANC-folk, Oliver Tambo og nogle af de her folk her, og det blev nærmest universiteter for de her uh, for de der andre folk uh, de andre sorte folk her, så det var ligesom noget med, de fortalte selvfølgelig de her ældre der. men de ældre, de fortalte også rigtig meget hvordan skal man bekæmpe det her apartheidstyre. så derfor blev han ved med at være relevant i, i den her periode her og det internationale samfund bliver selvfølgelig også opmærksom på jamen altså, hvordan kan en mand sidde ikke kun 10 år, ikke kun 15 år, 20 år, så begynder det virkelig at være grunt. Mm. Og så begynder man jo at lave alle mulige aktiviteter, hvor man snakker om, om Nielsen Mandela. Jeg husker blandt andet øh, Bono fra, fra U2 lavet koncerter og sådan noget lignende. Freelancer Mandela og sådan noget lignende. Så blev han jo ligesom, han blev ligesom sådan ikonet for kampen mod Apartheid. Hvor er så det store vendepunkt ved Apartheid for dig? Apartheid, undskyld, også sådan lidt, som man deler selvfølgelig. Jeg vil sige, at det, det store vendepunkt for ham, det er jo sådan set, hvor han kommer i dialog med, med det her hvide mindretalsstyre. Og på ja. den måde for, kan komme til at få de her idéer om et Sydafrika, en regnbue nation, hvor vi alle sammen er lige, det kan føres ud i livet. Ikke? Jeg tror ikke for ham, at det var det vigtige at blive præsident. Jeg tror, at det vigtige for ham var at komme af med apartheid. Ja. Så, men det var i 1994, der gik i dialog, ikke? Det var i, ja, det var i begyndelsen af 90'erne. 1991 tror jeg for alvor, man går i gang med den her dialog her. Så det er cirka det omkring, at vindepunktet er? Ja, det vil jeg sige. Det er et af de virkelig vigtigste steder. Hvorfor er det så vigtigt at lære om Nelson Mandela nu? Jeg, jeg synes, det er meget vigtigt at, at, at lære om en person, der virkelig har, har kæmpet for nogle idealer. Hele vejen igennem kæmpet for nogle idealer om mangfoldighed. Vi skal leve sammen, alle sammen lige meget. Hvad farve vi har, hvordan vi ser ud og alt sådan nogle ting. Det synes jeg er den første ting, der er ufattelig vigtigt. Og så skal man også øh, hylde ham for, at han hele tiden har, har sat projektet over ham selv som individ. Ja. Altså det her med, at han ikke bare vil have magten for magten til egen skyld, og så vil jeg sige, at den her sådan altruistiske tilgang, som man også har haft, altså det her med, at han gerne vil hjælpe nogen. Han gik jo også meget ind i sådan fredsarbejdet, efter han trådte tilbage som præsident. Altså det her igen med, at jeg vil kæmpe for en bedre verden. Ja, at, men det er i hvert fald det, jeg lægger i hvert fald mest mærke til, det er netop det her altruistiske tilgang med, at han satte hele tiden andre frem for sig selv, og idealet frem for sig selv i hvert fald, hvis man er i 27 år i fængsel Ja, og også den der evne til at lytte. Altså det, der ofte er problemet med, med mange politikere, det er det der med, at de vil gerne fortælle. Altså de har en stor mund og meget små, øh, små ører. Ja, der er det sådan en som Nelson Mandela, han ville gerne lytte til folk. Ja. Han ville gerne i dialog med folk. Han var en elskelig person. Hvad er så de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om Nelson Mandela? De, den vigtigste det er, at øh, et, han er den her store held. Ikke, som har skabt forandringer. Kan man sige Afrikas held? Altså at, at... Afrikas held, men jeg synes sådan set også i hele verden. Ikke? Ja. Jeg, jeg mener sådan set, at han er et forbillede for alle i verden, og i, i nyere tid øh, det største sådan, politiske ikon, vil jeg sige, og forbillede. Så det, det mener jeg. Ikke? Og så mener jeg, under det, så er det selvfølgelig det der med, at du har nogle idealer, som du starter med, helt fra starten af. Du bliver ved med at kæmpe for dem, og du vil faktisk gerne dø for dem. Du accepterer at du sidder i fængsel, du vil gerne dø for de der ting der. Og så er det tredje at du succesfuldt. succesfuld. Ja. Altså hvis du tror tilstrækkeligt meget, hvis du kæmper tilstrækkeligt meget for de der ting, så kan du også være succesfuld. Så det første det er at forstå ham som person, eller mm. som man deler. Mm. Så forstå hvordan det er at han sætter idealer frem for sig selv. Ja, hans projekt. Hans projekt og så også forstå at utrolig meget du egentlig kæmper for det, så bliver du succesfuld. Ja, det er det. Er der noget vi mangler at komme ind på? Ah, det tror jeg ikke. Ah, tak Stig. Og uh, tak, fordi du vil hjælpe for, altså med min fremlæggelse. Hvis I har en idé til et emne, vi skal se nærmere på her i Lexma, så kan I altid skrive til mig på Instagram. Her hedder jeg Markus Eklund. Heller med opgaven derude, og har I brug for mere info, kan I gå ind på Lex.dk, der er Danmarks national leksikon, og læse flere artikler skrevet af eksperter. Tak, fordi I lyttede med.